på tolkning pågår. Idag är det jag, Ida Vreeland, som tolkar tillsammans med Tina Sjögren. Och du är... jobbar som församlingspedagog i Sankt Petri här i Malmö. Ja. Det är för den heliga Mikelsdag vi ska prata om mm. temat är änglarna. Men du får gärna läsa texten. Jag läser och, det... och... Ja, just det. Vi läser alltså inte uppenbarelseboktexten idag. Nej, ja, just det. För om man vill lyssna på ett sånt samtal så kan man ju bara gå in och lyssna på Jag till exempel poddade över uppenbarelsebokens text för denna dag. Om det är ett år sedan, ett år sedan måste det vara. Så nu väljer vi evangeliet istället. Exakt. Och det ska vi läsa nu. Ja, och det är Lukas evangeliet kapitel 10, vers 17-20. till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 utan gläder över att era namn är upptecknade i himlen. Mm. Ja, det är ord och inga visor. Jag tänker på det här med satan mm. som är ganska central i de här när vi läser om eller det är ett tema kring änglarna som det är nu. De andra texterna mm. är också mycket kring det här onskan och demoner och mm. satan. Mm. Mm. Och, och min första fråga till dig, mm. det är en jättekonstig fråga, men vi testar. Yes. Vad har du för relation till satan? Oj. <laughs> ja. Jag tror inte att jag har så speciellt, alltså... Jag har ingen speciell relation till satan. Um, jag tänker inte satan som en person. Eller, alltså, det är nog mer ett begrepp för möjligtvis, alltså för onska som mm. sker så. Inte, inte att det är någon. Ah, jag vet inte. Det är jättesmöjligt. Ja, det är ju ganska typiskt sällskyrkligt. Ja, jag så, för jag ser så själv. Ja, ja visst. Att man liksom, nej nej nej, varje gång vi pratar om satan så är det ett, ett begrepp för det onda i mm. regel. Ja. Um, men, men tänk om det ändå är alltså här, jag har sett satan slungas ner från himlen som en blixt. Då kan väl Jesus likadant säga, jag har sett onskan slungas ner från himlen. Alltså är vi lite rädda för att faktiskt så här... Prata om och tänk om det finns... Onda andemakter. Mm. När vi ändå, om vi tänker att det finns goda krafter... Yeah. Behöver det inte finnas... Finnas något som... Personifierar då också... Det onda. Som ying och yang, mm. tänker du? Kanske det. Alltså att det måste... Ja, det kanske är, ja precis. Att vi är lite rädda att prata om satan. Mm. Mm. För vad är det vi är rädda för? Varför, mm. varför gör vi inte det? Varför mm. pratar vi mer om satan? Som ett begrepp för onda mm. Jag fastnade där också mm, mm. Kan du ha, alltså Tänk att vi tänker att, att gud har skapat allt Skulle, skulle han då ha Skapat satan också Ja. För att liksom få något Att brottas med Ja just det, ja, det är <laughs> eller, egentligen. eller liksom Är det något som han in, Inte har makt över Fast ändå är starkare och då, ja, och då blir ju hela liksom ifrågasättandet- om Guds allsmakt. Mm, är Gud allsmäktig? Och samtidigt så får man ju in den här- alltså när det händer saker- alltså ondska- så, så säger ju vi att det är ju inte Gud. Nej. så. Och Gud vill inte detta- och Gud finns i det goda- eh, som trots allt liksom finns- mm. Men var kommer det ifrån då? Eller är det bara liksom något som bara händer? Mm. För att så råkar det vara? Eller, jag vet inte ja, Eller det är, är det då. någon makt då som liksom blixt, alltså, Vad heter det? Stundtals. Liksom tar över handen mm. och så händer det något hemskt. Och så tog Gud liksom komma in och lappa ihop. <laughs> ja, jag vet, det ja, är, är pultanke Ja men precis Så brukar jag också resonera ja. och, och samtidigt är jag också färgad av, För att jag tycker att alternativet Vad är alternativet? Jo eller det är ju Eller alltså jag menar Jag brukar Nej. jag, eller jag brukar tänka så Jag, mm, jag brukar mm. inte jag brukar tänka att det är så Men jag brukar tänka att det är ju alternativet liksom, ja, Att tänka att finns det en Ond makt ja som på något sätt vill dra oss ja. till sig, och så är jag ju uppvuxen så ja, jag har jag ju lärt mig från min ja. teologiska bakgrund ja. att det faktiskt är så ja. att det är en en andemakt en ond andemakt mm. Mm. som hela tiden vill dra dig till sig mm. men jag kan liksom inte jag kan inte, för, för det är så skrämmande det är också ja, det här att ja. du måste vara redo ja. eh, hålla dig vaken för att mm. varje hela tiden kan mm. satan liksom locka dig mm. Mm. och det är ju fruktansvärt hemskt för att det kan göra ja. att man ligger sömnlös när man ja. vågar liksom inte somna tänk om Jesus kommer tillbaka när jag sover ja, eller, ja. Och, och jag får inte följa med nej, där. Nej. Ja. och då tänker jag att det är kanske är därför som vi svenskkyrkliga vill Alltså det, då blir man en motpol därför att ska inte säga så men, men ofta så är det frikyrkorna som har liksom patent på att prata om satan som mm. en person mm. och då, för att, då vill man inte kopplas ihop med det. Nej, nu avviker vi lite från ämnet men, jag, men, men, men, det men gör samtidigt det var bara bra. så så mm. tänker jag att det, det är därför man vill man vill inte personifiera. Man mm. vill bara ha det som någon slags något som, som finns, men som. Ja, mm, ja och vi kanske har hört de här berättelserna mm. ganska ofta kring hur man skräms med satan. Mm. Mm, mm. Um, och, och därför tänker man kan Det, ju, det kan ju inte vara meningen att vi ska gå runt och vara rädda, nej, nej. eller hur? Precis. F ja, och då är det ju mycket enklare att tänka satan är ett begrepp mm. för mm. det onda. Alltså att vi måste på något sätt sätta ord på det. eller mm. något. sånt. Mm. Men, och, och allt det här vi pratar om nu det är ju liksom Alltså mm. Varför finns det ondska i världen? Om Gud är allsmykt och god, hur kan det då finnas ondska? Mm. Mm. Det är ju själva grunden i teodiceproblemet. Jag får den Alltid när jag är i skolor, på gymnasieskolor. Ja. Men jag tänker nu... Jag är resonerad kring den här frågan. Exakt så som vi tänker nu. Och ja. lite så svarar jag också. Ja, att ja. vi vet inte när Gud finns där mitt mm. i all det onda som mm. sker och så. Men på ett sätt tänker jag att jag tror... Fråga, jag, jag är inte färdig med denna tanken, Men jag mm. tänker att frågan är felställd. Mm. Att vi, vi, vi tänker att Gud och det onda... Alltså att ställa den frågan måste ju betyda... Att vi tänker att... Mm. Gud på något sätt är upp, alltså att, att Gud har med det onda att göra. Mm. Att Gud och det onda är i relation på något sätt. Ja, ja. Om man, När man ställer den frågan, hur kan Gud tillåta det onda om Gud nu då är allsmäktig? Ja, och då är det ju sacksamt att beskriva det med att det mm. finns onda andemakter. Mm. Men, men då är ju inte Gud, alls alltså Nej, just det. Och då säger vi: så här, Men det är för att pröva oss. Att vi ska pröva vilka är det så här? Ja, det är ett problem, tycker jag. Och, och vi som pratar om detta ute som någon form av kyrkliga representanter. Ja. Jag upplever att vi måste alltså, verkligen vara försiktiga när vi pratar om detta. Mm. Eller behöver vi kanske inte? Eller? Är det jag som är överkänslig för att jag har den bakgrunden jag har? Ja, jag vet inte. Alltså jag tror... När, om jag pratar tro med, med någon eh, så pratar jag aldrig om, om satan så. Nej. Alltså det är klart att man kommer in på ondska. Men, men aldrig att jag... Jag vet inte. Sätter in det som en... Ja men du vet, här måste vi... Eh, du måste du hålla dig liksom till detta för att annars så har vi ju Satan mm. som vi måste liksom ta in i det här paketet för att eh, alltså det är, jag tänker aldrig så nej. Och det kanske man skulle. Jag vet inte. Nu får vi allt sirener ja, i bakgrunden. jag På på saker som händer. Ja. ja. Och sen det liksom så... ska man göra det för eller ja nej. Varför ska man blanda in? För jag tänker att är det inte... Mm. Är, det, är det inte på inte sätt att människor söker sig till... Eller man tänker... En tro ska ju inte skrämmas, Nej. tänker jag. Men för det tycker jag också många... Eller det har jag också hört mycket. att Jo men jag måste ändå tro för att mm. alternativet... är Alternativet, exakt. Ja, men va, och då blir det ju den här skrämseln. Mm. Varför ska jag tro på någonting bara för att alternativet är färre? Eller att mm. jag vill inte riskera att hamna i helvetet. Jag tänker att det, nej, mm. det är inte tron för mig utan det är ju att jag finner på, på något ja. sätt isökande efter, efter mening och mål i mm. livet. Så, så tänk att det finns inte bara... Det vi ser här. Utan det måste mm. finnas något större. Ja. Liksom. På ett sätt är det ju skönt det här. Det är liksom det svarta eller vita. Ja men då är det klart att jag vill hålla mig till det vita. Ja. Alltså jag håller mig till detta för att det andra. Vill man ju absolut inte. Det är ju på ett sätt. Kan det ju vara skönt. Därför att då behöver du inte välja. Mm. Eller så. Så tänker du att ja men det är klart att. Att jag vill liksom ha det gott. Eh. Men samtidigt så tror jag inte att livet är så. Eller mm. min erfarenhet är inte att det är antingen svart eller vitt. För att jag menar, jag jag träffar ju många människor som inte har en tro och som är lever ett gott liv och som är goda och som vill göra goda tankar. De, eller saker, men de de kallar inte det Gud som jag gör. Alltså, så att jag Mm. Ja. och jag vill inte se dem som att då är de fast i satans våld <laughs> det är faktiskt hemskt när man tänker på ja, det ju, den, eller hur? ja men verkligen ja, det frukt, Utan, och jag alltså. tänker ju att ja, men de, de gör ju det goda mm. så att säga mm. och i min värld så så lever de ut efter hur Gud vill att vi ska leva fast de ser det inte så men jag utifrån min tro tror ju att mm. det är så så att säga. Ja. Men jag skulle ju inte säga till dem att, ja, men Om du inte tror på Gud Så även om du har goda saker Så är det liksom det kört för dig mm. För du vet, satan Han, han ser, mm. han vet Han ser lika mycket som Gud kanske Eller Precis. nu säger jag, han, han Ja, kanske. jag tänkte också Hem. att nu säger vi han Jag säger Gud om Gud Men säger han om satan mm. <laughs> Vad säger det om Vad säger det om <laughs> ganska mycket. Det kan, ska vi, ta det kan vi ta en annan på, andra port, dem, port. på precis. Ja precis, en helt annan på mm. Men um, ska, ska vi tillbaka lite till texten här, det är väldigt spännande, för de här mm. samtalen kring det satan och det onda och det goda är ju väldigt svårt och mm. någon... jag tänker att vi bör kanske prata lite mer om det mm. för jag märker själv att jag ser emot mig själv ofta när man mm. börjar prata om detta och jag tänker att det är okej okay att göra, vi... Ja. för vi vet liksom inte. Nej varför dör varför får människor cancer ja, liksom? ja. men um, vad har vi mer i texten här jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka och ingenting ska skada er men er inte över att andarna lyder er utan er över att era namn är upptecknade i himlen. Det är ändå ganska skönt. Ja. Och jag, jag tänker det här. Alltså om man ser det i. Lite nutid. Eller hur man ska. Att, att de som. Som liksom trycker ner. Andra i. Eh, Guds namn. Alltså om man tänker att det är liksom. demonerna är de som. Eh, som vill hålla folk borta från Gud. Och så. Människor som använder. Guds namn för att skrämma andra Och för att få liksom, sin vilja igenom Så um, Jag tänker att de här 72 Är lite sådana liksom, oh, oh, Till och med demonerna Och vi är liksom vad vi kan I ditt namn och Just vi bara det. kan trycka ner alla och så. Och, och Han svarar Jesus svarar liksom att ja Jo den, den makten har ni utifrån mig så Men det är inte det ni ska fokusera på det är inte det som är liksom, som för mig är det viktiga. Att ni trycker ner andra i mitt namn. Utan det viktiga är liksom er själva och ert förhållande till mig. Och att liksom ni ska tänka på att göra gott utifrån er själva. Inte att vinna min respekt genom att trycka ner andra. Just det. Det är ju faktiskt intressant, det jag. Tänker, ja, eller hur? Det måste ju detta på något sätt alltså, säga till kan, oss. Och ja. det funkar ju även verkligen idag på oss. Alltså, hur många gånger har inte vi tänkt att nu har jag trampat på de här ja, skorpionerna och mm. titta nu vad bra jag har gjort ja, i andra ögon? Men... Jag kan minst funga sjunga den här salmen När man är på konfirmation eller någonting så. Alltså så många ja. gånger jag har Och det är lite pinsamt Nej men berätta det är nej, inte men att man Bara för att man är en van kyrkobesökare Och så när man är bland andra I kyrkan som inte är det Så, så blir man lite så ah, men det här Det är mina huds ja. Det här här kan jag ja. Jag vet precis när man ska stå och sitta Så, så gör det ja, och egentligen nej. Det är precis som du säger Man går in i någonting som man kanske inte Egentligen är så stolt över, eller vad man ska säga. Mm. Man liksom... ja. ja, eller hur. För att få man tycker att titta vad jag. Det här har jag koll på. <laughs> så dumt, va? Så dumman alltså, är det. Ja, men vi fungerar ju ja. så. Ja. Eller hur? Och när det skulle ska vara tvärtom, men kan, mm. ibland tänker jag också att mycket är på något sätt att kyrk, våra kyrkobyggnader ibland gör det mm. med mm. oss mm. att vi kanske ska utmana oss själva lite mer att faktiskt vara på andras arenor ja, att, ja för det blir lätt så här oh, här välkomna till oss och här mm. gör vi så här men mm. men vi tänker att kyrkan är vår plats mm. men det är ju allas plats ja. Verkligen. det är jättepraktiskt och bra att vi har ja. våra kyrkor ja. men jag tänker att vi måste också våga men jag, alltså, ja, vi, ja jag tror det är absolut och, och det är ju så Gud finns ju kvar oavsett om vi har kyrkor eller inte Ja, verkligen. Det är ju, det är ju vårt sätt det är, att liksom... Så att Gud skapade kyrkor. Och, och på sjätte dagen skapade Gud kyrkorna, kyrkobyggnaderna. Nej, just det. Eller Gud fann en kyrka och flyttade in. Ja, och, precis. Här Gud vill jag såg bo. att det var gott. <laughs> nej. Ja, nej. Ja, det är nog... Ja. Vi kan behöva... Man kan behöva sådana knäppar på näsan ibland. Ja, eller ja, Det här är verkligen att ta ner oss på mm. jorden. Fast mm. samtidigt lyfta upp oss också i himlen. Era den är i himlen. Men, ja. men på något sätt att det är det det handlar om. Jag tänker också på när Jesus säger gör er inga bekymmer. Liksom. Mm. Mm. Tänk inte på Ni är, jag, jag finns hos ja. er liksom. Precis. Ni är bra ja. ändå. Det är inte Precis. prestationen som är det viktiga. Och, men vi är väl jag extrem prestations. Mm. Mm. Eller bekräftelse och prestationsbunden, alltså mm. jag behöver få det att titta andra mm. säger vad duktig du är. Men det alltså jag behöver, för ja, det är min mm. relation med gud som är den viktigaste. Mm. Mm. Killa. Killa mm. lite mer. <laughs> ja, har, ni har den här makten så, men ni behöver inte liksom. Ni behöver inte använda den på det viset. Nej, nej, nej. Eller hur? har det, vi den och det är lite läskigt att jag har vi den här makten. Mm. Jag har gett er makt, för i och för sig. Mm. Ja, att trampa på ormar och kompromisser. Vilka är ormar? Alltså att ja. prata Jesus här om människor eller, eller pratar han faktiskt om ormar och skor? Jag hoppas att han <här> <om> <här> pratar om andra människor. Som... Uh -huh. Nej, men jag tänker att kanske In också här samismen, är det, liksom. Alltså det är mm. Maktstrukturer uh -huh. som förtrycker. Uh -huh. Kan vi kan vi svensk kyrklig så här tolka det eller? Uh -huh. Uh -huh. Tycker jag att det. Ingenting ska skada er. Det är ju ändå väldigt, väldigt starka ord mm. och lite läskigt. Ja. Fast samtidigt också väldigt betryggande. Å och andra sidan, vi som lever i ett ganska, eller ett väldigt tryggt samhälle. Mm. Vi, det här, där kyrkan är liksom den största medlemsorganisationen och, och vi mm. står ganska stadigt. Ja. Jag kan. Alltså, för, för oss, jag tänker att vi tolkar det om jag sätter på mig någon annans glasögon som är så populärt att mm. prata om ja. Nej, men, jag, men faktiskt skulle jag läsa detta i någon an, utifrån någon annans perspektiv ja. så får bli, tänker jag att då blir det här mycket mer mycket mer kraft i de här ja. orden, ja. Ja. faktiskt ja. tänker jag, vi, det är klart att vi hamnar i satan när vi sitter här och pratar mm. hamnar vi i det komplexa ja, med satan och det svåra med satan. Men hade, hade jag inte varit så privilegierad som jag är så kanske det är just mm. det som vi hade fastnat i nu i det här. Mm. Eller om vi inte var så privilegierade som det är att det är där vi hade fastnat. Att ingenting ska skada er. Mm. Mm. Våra namn är upptecknare redan i himlen. Liksom. Mm. Mm. Jag vet inte. Jag vet inte. Det kanske är min, mina fördomar både om mig själv och andra. alltså Vi, vi, kan ju inte... vi är ju där vi är. Så att vi kan ju inte någonstans liksom, eller det är klart att vi kan sätta in oss på ett sätt i andras hur andra hade tänkt. Men samtidigt, vi tolkar ju utifrån där vi, mm. det, vi utifrån det vi tror och där vi mm, verkar. Ja, och jag tänker på nu, vi måste avsluta mm. här, vi har pratat eh, länge. Oj. Men jag tänker lite på som vi sjunger i mor på mässan mm. Möt mig nu som den jag är ja. Håll mitt hjärta Nära dig, mm. gör mig till När jag ska bli och lever mig alltså det, ja. det är väl där Det, det säger mm. verkligen var där du mm. är Möt mig som den jag är Det är ja. med, med, med det jag mm. kommer liksom. mm. Och det är det jag har ja. Och det är det som Precis. Gud har lagt ner i oss mm. Och låt mig bli liksom Vad jag är ämnad mm och hjälpa mig att vara det och inte vara något annat. Ja, ja. helt enkelt. Precis. Vi avslutar med de orden. Ja. Och det är psalm 767 möt mig nu som den jag är. Mm. Mm.